Corăitul era atât de puternic încât trebuie să se ascundă ca să-și acopere urechile. Uriașul se trezi. Jack tresări și fugi să se ascundă sub pat. Pii, pai, Miros picior de om! Viu sau mort, tot îl găsesc și îl mănânc!